Я мусив вам це сказати. Тихо і просто, мовив хаблак, причиняючи за собою двері. Знову обминув загатного, ніби й не помітив його присутності. Наче мені неоднаково породистий чи не породистий песик гуляй вітра, думав Іван. Кожен по своєму божеволі. Теж мені принциповість. Спробуй бути принциповим у великих справах, принциповий собакознавець. Анекдот. У Києві розповідатиму, жива людина в буденності не здатна лишитись принциповою, особливо за сучасної цивілізації. Слід бути принциповим на поворотах, перехрестях, на вершинах. Треба б записати, згодитися в якійсь новелі, коротко. А захищати свої принципи в буденнім житті? Химера. Принциповість у великому. Дрібна приземлена принциповість посередностей. Хаблак, дванадцятого сьомого. А втім, хаблак тут ні до чого. Закреслити неприємний присмак після цієї оказії з туциком. Щось дуже-дуже дрібне. Нарізати паперу. Люблю писати на гарному папері хвостре естетичне відчуття. Загатний зайшов на склад, вибрав пачку цупкого, лискучого паперу, приладнався біля різальної машини, і розрізав папір на невеликі іграшкові аркушики. Любив писати, аби кожна думка абзац на окремому аркуші. Потім відкреслив синім олівцем поля для поправок, лише один аркуш лишив чистим для заголовка. Це справжня насолода виводити своє прізвище із заголовок майбутнього геніального твору. Він забув і хаблака, і гуляй вітра, і люду. І весь невдалий сьогоднішній день він готував титульну сторінку своєї новели. Зверху трохи праворуч вивів косо Іван Загатний. У самім низу церехівка. Це вже дрібнішими. Тепер лишилося намалювати прямими гарними літерами заголовок. Але заголовка ще не існувала. Якось не подумав над ним. Іван Кирилович замислився, підійшов до вікна. Руки на грудях, очима у сіре полотно двору. Було за п'ять до четвертої. Мимо в кабінет редактора прийшов завідуючий відділом пропаганди райкому, привітався. Іван не чув заглиблений у себе, а може вдав, що не чує. Відчуваю розчарування декого читачів. Писав-писав про свою ракоманію. І тепер зовсім не зрозуміло, навіщо було стільки паперу псувати. За всіма законами сучасної літератури герой мусив би перевиховуватись з обивателя стати активним, життєрадісним громадянином, а він нібито знову своєї завів. Не зовсім своєї, товариші-читачі, але про це далі. Поки що... Вислухайте кілька моїх думок про виховання. Кому не цікаво, хай пропустить кілька абзаців, правда, і надалі не обіцяє нічого інтригуючого. Роман скінчиться спокійно, буденно, як і починався більше розмови, ніж дії, яка терехівка такий роман. Звідки в нас пристрасті візьмуться? Якщо й бувають, то дуже дрібні, аби до великої літератури потрапляти. А на вмиске не конструювати інтригуючі сюжети на зразок «У попа була собака, він її любив, вона вкрала кусок сала, попова дочка втекла разом з собакою до колгоспного агронома, не в моєму характері. Хай цим займуться заслужені, маститі романісти. Мені ж аби гроші заплатили. Ми люди хороші, нам аби гроші. Перепрошую, на мене часом, як на того Івана находить. Починає виставлятися, ніби поганенький актор Обласної філармонії на районній сцені. Ага. Перевиховання. Важко перевиховуватись, товариші. Іван Кирилович, нащо вже людина крем'яної волі, а й той кожного ранку заново вирішував іншим стати. Коли вже вселився в нас біс, як не хрестись, як не гримує обличчя своє грішне, святенницьке. Все одно він час від часу озиватиметься. Та ще й там, де зовсім небажана згадка про нього. Одне, чого я навчився під час хвороби – цінувати мить. Тут навіть пояснити важко. Адже і раніше любив я затишок, спокій, достаток.